Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții și întâmpină ascultătorii cu prilejul lecțiunii G017. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni. Lecțiunile acestea sunt alcătuite dintr-un de cugete și meditația asupra versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Începutul lecțiunii de astăzi va fi marcat de o meditație asupra versetului 20 de la Galateni, capitolul 2, numai înainte, însă, de un nou Episod din cartea Cristinei Roy, Adevărata Fericire. Episodul din lecția precedentă s-a încheiat cu descrierea unei scene deloc plăcute în care Andrei, care făcea deja pregătirile pentru nuntă cu Ilenca fără să-i fi spus încă ceva, află că ea se logodise cu Pavel. Nici ea a fost însă mai puțin surprinsă, și era chinuită de gândul că va trebui acum să-i spună lui Andrei nu. Acela care, de fapt, o crescuse de mică ca și pe sora lui, astfel că în inima ei gemu Pavel. Și tânăra gură ar fi vrut să strige parcă, Pavel, unde ești? Ajută-mă! Dar Pavel era departe în munți, nu putea să o ajute. Acolo însă era unul care o putea ajuta și atunci i-a zis, Doamne suse. Ajută-mă tu! Ilenca, de ce ești așa desperiată? De ce nu-mi răspunzi? Insista Andrei, și lui se părea că îi fuge pământul de sub picioare. Ah, nici prin gânduri trecuse că ea n-ar putea să vrea. De când o cunoștea, îi ratase mereu simpatia. Nu mă vrei, Ilenca! Nu-ți la mine! Țin foarte mult la tine, Andrei, zise Ilenca în cele din urmă. Țin foarte mult la tine, știi asta. Mi-ai făcut mult bine în viață, dar nu mai pot să-ți îndeplinesc dorința." Ce, nu mai poți?" sări el în sus. Nu poți să devii soția mea? De ce?" Ea își acoperi fața cu mâinile. Ilenca, de ce mă chinuiești? Spune-mi, de ce nu poți să fii a mea?" O asalta Andrei și se părea că îi se strânge inima. Nu-mi o, te rog, nu-mi dar nu știam că vrei asta." M-am logodit și nu mai pot da înapoi. Ce? Te-ai logodit cu cine?" Întrebă el slab. Cu Pavel," șopti ea de-abia auzit, dar el înțelese totuși. Cu Pavel," gemuiel. I se făcu negru înaintea ochilor, obrajii îi păliră și se părea că moare și nu știu cum îi apăru în minte cântecul acela pe care îl auzise cândva în pădure de nu vrei să fie a mea, atunci al pe-al meu frățior, dar în casă să te am e iubita mea mielușa. Timp de o clipă, cei doi tineri stătură față în față, nespus de nefericiți. Apoi el își luă pălăria care era pe masă și ieși afară, fără să spună un cuvânt. Când să iasă, se uită înapoi ca să-și vadă fericirea pierdută odată pentru totdeauna. Ia stătea tot acolo. Se uita după el cu lacrimile mâhnirii în ochii albaștri, ea, Ilenca, pe care o iubea el, după care ducea dorul, pe care dorise să o facă soția sa și să o poarte prin viață pe palme. Ea era aceea, dar nu mai era a lui, ci aparținea fratelui său. Nu se putea supăra pe ea, nu-i putea smulge chipul din inimă, dar se deschise dintr-o dată între ei o prăpastie, un mormânt. În acest mormânt deschis se scufundă fericirea lui, speranța lui, totul. Ca beat, dar nu devin, vin, merse el clătinându-se în grădină, din grădină pe pajiște, de acolo în pădure, nici nu știa unde se îndrepta, nici ce făcea. El fugea din frumoasa lui căsuță care îi rămăsese, dar care nu mai avea nicio valoare pentru el, mânat de o durere nespusă pe care nu putea alina nimic și nimic. În cele din urmă picioarele se înmuiară și el căzu la pământ pe marginea unei râpe adânci. Medită încă o la tot ce se întâmplase. Se asemăna cu un om care își construise o casă frumoasă și își amenajase o grădină și când totul fusese gata, tocmai când voia să se mute în ea, atunci se incendiu și arsese totul până la temelie, astfel că nu mai rămăsese decât niște ruine. Nimeni nu se miră când la apucă disperarea pe unul căruia i-a ars casa. Și cine să se mire de ceea ce simțea acest tânăr? Unul căruia i-a ars casa poate să mai cerșească ceva. Oamenii îl pot ajuta. După ani de zile poate să-și reconstruiască casa. Dar cine să-l despăgubească pe Andrei pentru ceea ce pierduse el astăzi. Și măcar dacă i-ar fi luat-o altul, dar Pavel, cel mai iubit, cel mai scump, Pavel, propriul său frate, îl furase în halul acesta. Propriul său frate. Andrei se gândi câte nu mai făcuse el pentru fratele lui și cum îi răsplătise acesta. Nu numai că o pierduse pe Ilenca, ci pierduse și pe Pavel și nu-i mai rămase nimic pe lume, căci la gândul că Pavel o va îmbrățișa și va săruta pe aceea care îi va duce în zadar de-acum dorul, simțea cum se umple de ură, de mânie și de amărăciune împotriva fratelui său, ca și cum nu l-ar fi iubit niciodată. Da, nu-i rămăsese nimic, chiar nimic. Cum și la ce să mai trăiască? Nu ajunse mai departe cu gândurile, ochii se uitau fix și fără strălucire în adâncul de la picioarele lui și deodată și-a duse aminte de visul acela când înapoi a lui era focul, în fața lui adâncul și nică era ajutor. Hristos nu stătea acolo, nu-i dădea mâna. în această suferință nu putea nici el să ajute. Și ce făcea Elenca? Ce putea să facă altceva sărmana fată decât să cadă pe genunchi și să plângă sfâșietor? Simțea cea mare durere avea Andrei de îndurat. Îl compătimea. Își făcea reproșuri că îi provocase această durere, dar ceea ce se întâmplase, s-a întâmplat. Își zise că mai bine n-ar fi călcat niciodată pragul acestei case decât să se întâmple acum așa ceva. Cum să trăiască ea mai departe dacă se mărita cu Pavel? Oare n-o să-l doară pe Andrei de fiecare dată când îi va vedea?" De-abia va îndrăzni să se uite la Pavel sau să-i dea mâna în prezența lui Andrei." Nu, ei nu puteau fi niciodată fericiți." Ah, oare de ce m-am născut?" se plânse ea cu voce tare. Dacă trebuie să fac atâta rău oamenilor pe care-i iubesc cel mai mult, ah, Doamne, ajută-mă!" Ilenca, de ce plângi? Ce-i cu tine?" Răsună deodată, deasupra fetei, epuizate de plâns, vocea mamei speriate. Doamna Zvara aruncă bocționa deoparte și se aprecă peste fica ei. O, mă, mică, mă, mică!" Și fica îmbrățișă genunchii mamei. Ce mi s-a întâmplat?" Și capul e căzut în poala în care șezuse de atâtea ori până atunci când fusese mică. Zice este și nu mai plânge!" O liniște mama. Andrei vrea să fiu soția lui și nu mai pot, pentru că m-am logodit cu Pavel. Mama se sperie. Liniștește-te, Ilenca, și nu plânge. Știu că Andrei te vrea și-i mulțumește lui Dumnezeu drăguțul pentru faptul că te pot vedea în asemenea mâini bune. Dar spui că te-ai logodit cu Pavel? Când și cum? Acolo în pădure mamă când căutam fragi. Ah, nu e nicio problemă. Nu poți fi a amândorura. Andrei te-a crescut și ți-a făcut atâta bine. O să-i spun eu însumi lui Pavel ca să rupă Logodna și să te lasă lui Andrei, căci frații țin unul la altul. Doamna Zvara mai vorbi o vreme, dar nu știa că fica nu asculta. Ea se ridicase în picioare și stătea acum în fața ei, cu ochii înlăcrimați, îndreptați în sus, palidă și nemișcată ca un tablou. Mă duc acum în întâmpinarea lui Pavel și vorbesc chiar de acum, zise doamna Zvara, în timp ce se ridica. Andrei ne-a făcut atâta bine în anii aceștia și de dragul lui Pavel așa vrei să-i răsplătești? Lasă asta, mămico, o rugă fica în mâna. O să-i spun chiar eu căci dumneata nu-ți pui problema ce durere va avea Pavel, dar eu știu. Știu că nu am voie să-i produc lui Andrei un asemenea rău pentru tot binele pe care ni l-a făcut, dar nu-l pot necăji nici pe Pavel. De mine va asculta Pavel. Dar ar fi fost mai bine pentru mine dacă aș fi murit anul trecut când am fost bolnavă înainte de venirea lui Pavel. Înainte de a-și da seama, doamna Zvara, ce se întâmplă, fica ei ieșise din cameră și când alergă după ea, nu mai văzut. Pavel Murtinov se întoarse astăzi acasă mai devreme ca de obicei. Adânc, cufundat în gânduri, nu lua seama la ceea ce era în jurul lui. Liniștea și singurătatea îi făceau bine, dar dorea fierbinte ca seara de azi să o petreacă la Ian Trnovski. Voia să-i arate lui Ian câteva lucruri pe care le găsise în Sfânta Scriptură și să-l întrebe în legătură cu ele. Astăzi, pentru prima oară, nu se gândise numai la Ilenca și nici acum nu se gândea la ea. Doar din când în când îl străbătea ca o rază luminoasă, amintirea dulce și fericită, precum și conștiința faptului că o va vedea și o va auzi, a faptului că găsise cea mai prețioasă comoară a inimii. Cântecul unei miele îl trezi speria din gânduri, se uită în jur și strigând bucuros, Ilenca, ce faci aici?" alergă spre copacul de la marginea pădurii de care se sprijinea fata. Ea a repede până aici, voi să-l vadă venind." Și știind ce veste urma să-i dea, nu mai avea putere nici să meargă mai departe. În bucuria pe care o avea, văzând-o, el nu observă paloarea, nici urmele lacrimilor pe fața plăcută. El îi desfăcu brațul care înlănțuia trunchiul copacului, îl puse în jurul gâtului său și -o trase spre sine. Ilenca, Ilenca mea!" îi sărută el fruntea și obrajii. I-a închise ochii. Voi să se mai bucure o clipă de visul frumos și unic al dragostei pe care venise să-l distrugă pentru totdeauna. Fără să vrea, el îl îndemnă să o sărute pe buze, ba chiar și ea depuse un sărut lung pe ale lui, dar acesta era totuși cel din urmă. Cum de-ai venit în coace? întrebă el foarte încântat. Am venit în întâmpinarea ta, zise ea atât de trist, că el observând cele din urmă. Ai plâns? Ce s-a întâmplat? El îi ridică capul, o strânse din nou la piept și se uită cercetător și speriat la fața dulce, care a părut deodată înstrăinată. Te rog să ne așezăm," îl rugăia. Se așezară. El se uită la ea în așteptare și a nu-și găsea cuvintele. Nu știa cum să înceapă. Am venit să-ți spun," începuia în cele din urmă, tocmai când el speria de purtare ei ciudată voia să sară în sus," Ce mi-a zis astăzi Andrei? De ce vrea să pună casa în ordine?" Ce a spus?" întrebă Pavel răsâflândușurat, Că vrea să se însoare?" Știi?" ea se uită la el cu ochii mari, Dar știi pe cine vrea să ia?" Ea amuții și o presimțire ciudată puse stăpânire pe Pavel. Pe cine? Nu vrei să-mi răspunzi?" De aceea am și venit ca să-ți spun," răspunse ea, Și buzele îi tremurau." Mă vrea pe mine de soție. Pe tine? strigă Pavel și-o imediat strâns pe fată. Imposibil căci tu ești a mea. I-am spus Pavel, dar el ține la mine la fel de mult ca tine și el m-a crescut. Îi datorez atâta recunoștință pentru mine și pentru mama. O, oh, dacă l-ai fi văzut cum arăta când a plecat din casă, parcă mi se rupea inima. Și mama mi-a spus că trebuie să-i aparțin lui și măsilește și conștiința, și de aceea am venit să te rog să nu te superi pe mine, că nu pot să fiu a ta. Gândește-te numai, am putea oare să fim fericiți în casă atunci când el suferă atât de mult?" Ilenca," zise tânărul palid ca un mort, spune adevărul. Pe cine iubești mai mult? Pe el sau pe mine?" Pe tine, Pavel, și pe el îl iubesc, dar nu-l pot iubi așa ca pe tine. Și totuși vrei să mă părăsești? De el îți pare rău și de mine nu-ți pare rău? Nu te întreb ce să mă fac eu? Ilenca tremura ca o floare sub secerea scuțită. Ah, Doamne Iisuse, ajut-o pe nefericita de mine, oftă gura tânără, căci nu mă pot ajuta singură. Și Pavel se cutremură la uzul acestui oftat. Spune-mi, Lenca, cum vrei să trăiești dacă te desparți de mine? Întrebă el, după o vreme de tăcere neliniștitoare. În cele din urmă, ca să nu-i stau în cale lui Andrei, va trebui să plec, dar tu vei rămâne. Cum vei trăi? Dacă mă iubești așa cum te iubesc eu, atunci nu ne putem uita niciodată. Lenca! Oare nu este împotriva voii lui Dumnezeu să desparți în felul acesta două inimi pe care le-a legat Dumnezeu una de alta? Este clar că trebuie să plec, căci să rămân aici și să o iubesc pe soția fratelui meu ar fi un mare păcat. Iar tu, chiar dacă ai fi în brațele lui Andrei, mai iubi pe mine și aceasta ar fi un lucru vinovat din partea ta. Și dacă aș fi a ta, îl întrerup să ia frângându-și mâinile albe, și Andrei mă va iubi, noi vom fi vinovați de suferința și de păcatul lui. Tu ai cel puțin Sfânta Scriptură în mână, caută-n ea un sfat, ca să știm ce să facem în acest necaz. El ascultă, răsfoi mecanic în carte, I se făcu negru înaintea ochilor și pe inimă îi se puse o piatră pe care nu o poate da nimeni la o parte. Să-l facă așa de nefericit pe fratele său era ceva ce nu putea suporta, iar să-și sacrifice toată fericirea pământească din cauza lui, lucrul acesta îi depășea puterile. Dacă nu-l va ajuta Hristos, dacă nu-și împlinea aici promisiunile sale de mântuitor, unde se mai putea găsi ajutor? Și el deschise Biblia acolo unde citise astăzi și ochii îi căzură pe versetele pe care începu să le citească șoptit și pe care le poate înțelege doar acela căruia Dumnezeu însuși i-a deschis ochii și inima. E vorba de Ioan 15, de la 12 până la 14. Aceasta este porunca mea ca să vă iubiți între voi așa cum vă iubesc eu. Nimeni nu are o dragoste mai mare decât atunci când își dă viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Citim la roman la capitolul 6 cu versetul 8, următorul verset. Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El. Moartea noastră împreună cu Hristos, este singura garanție a învierii împreună cu el, iar moartea nu e lucru de glumă. Să mori față de toate pornirile tale, față de toate dorințele tale, față de tot ceea ce este cel mai bun și frumos în tine, dar care împotriva voiei lui Dumnezeu, nu e lucru ușor. Se propovăduiește o evanghelie foarte ieftină prin bisericile noastre, cum că dacă te-ai întors la Dumnezeu, nu mai sunt probleme. Oho, nu-i adevărat. A muri față de tine în fiecare zi pentru a împlini voia lui Dumnezeu nu e lucru ușor. Slăvit să fie Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a dat, pentru puterea și energia Duhului Sfânt care lucrează în noi și care ne asistă cum l-a asistat și pe Hristos în tot cursul vieții sale, dar durerea este partea pe care trebuie să o experimentăm în procesul acesta de a muri împreună cu Hristos. Numai atunci putem să avem parte de adevăratul rai, încă de aici, de pe pământ, adică ce este adevăratul rai? O inimă plină, încărcată de pace, de bucurie și de de solidă în veșnicia care o să vină. Numai atunci putem să experimentăm această stare de umplere, de extaz, dacă vrei, sufletesc, în momentul în care suntem gata ca asistați de energia Duhului Sfânt, să murim față de tot ceea ce vine de la noi ca să putem împlini voia sa bună, plăcută și desăvârșită. Ajută-ne Doamne Tată ca și pe parcursul celor câteva minute care ne-au mai rămas și vom asculta gândurile care urmează să înțelegem tot mai adânc și tot mai bine și să iubim tot mai mult moartea împreună cu tine pentru ca ființa Domnului Isus Hristos să ia achip în noi, și în felul acesta, împlinind voia ta, să ne putem bucura de ceea ce ne-ai rânduit chiar aici, pe pământ: viață din belșug, bucurie de plină și o pace care întrece orice pricepere. Amin! Subiectul la care am ajuns astăzi este parcă rânduit de Dumnezeu să fie așa de mult în temă cu ceea ce am citit în deschidere. Suntem la în capitolul 2, versetul 20, unde Apostolul Pavel spune Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ușa vieții este răstignirea, este moartea Euului, sau așa cum am vorbit până acum, moartea, dar la moarte a voii mele în fața voii lui Dumnezeu, a dorințelor mele cât ar fi de curate în fața voii sale, a tot ceea ce izvorăște de mine, în fața voii sale. Hristos nu poate trăi împreună cu euul nostru, și vai cât loc i se dă eu în lume, cât loc i se dă eu în inima celui ce zice că îl urmează pe Hristos. Oriunde-ți întorci capul, dai de eu. Și să nu uităm, acest eu ne-a cauzat toată problema neamului omenesc. Dacă Eva și Adam n-ar fi ascultat de ceea ce venea de la ei, din dorința lor, de părerea lor, ce ar fi ascultat de Dumnezeu așa cum Hristos a ascultat de Dumnezeu cât a fost pe pământ ca om, astăzi n-am fi fost aici. Dar tocmai pentru că au ascultat de ceea ce izvorat din ei, și să nu uităm, Adam și Eva n-au făcut păcat. N-au curvit că n-aveau cu cine, n-au omorât că n-aveau pe cine, n-au spart bănci, n-au mințit, n-au făcut nimic. Un singur lucru au făcut. În loc să asculte de Dumnezeu, au ascultat de ceea ce venea din ei. Este foarte grăitoare o statistică făcută de o companie de telefoane din New York. Ei au făcut o anchetă interesantă pentru a afla care este cuvântul cel mai des întrebuințat în timpul conversațiilor. Și care credeți că este... Ați ghicit, este pronumele personal eu. A fost pronunțat de 3900 de ori în cursul a 500 de conversații. Eu, eu, eu. Deci de aproape 4000 de ori s-a zis eu în cursul a 500 de conversații. Grozav este eu -ul. Grozavă stăpânire are firea veche în noi. Răstignirea zilnică este singurul mijloc de a scăpa de eu și în măsura în care îl iubim pe Domnul Isus, putem răstigni eu -l. Nu prin groază se lasă oamenii scoși din egoismul lor, ci prin iubire. Trebuie să fie o iubire mai tare decât iubirea de sine, cui pe cui se scoate. Așa cum am avut și în textul nostru de introducere, în episodul din Cartea Cristinei Roy, am văzut cât de greu este să mori față de tine, dar așa cum vom vedea în continuare în episoadele viitoare, Pavel a biruit pentru că avea la dreapta lui pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu. Nu este însă lucru ușor să fii credincios așa cum am spus. Iată deci o adevărată înțelepciune, numai dragostea către Dumnezeu, Poate să scoată din om dragostea pentru sine însuși, pentru sinele ăla care îi face numai rău. Mulți uită lucrul acesta și caută să scoată dragostea veche pentru păcat cu uneltele slabe care le stau la îndemână. Ei își chinuiesc trupul și își amără sufletul, dar cuiul vechi al iubirii de sine, egoismul, este ruginit și nu vrea să se miște din loc. Este uimitor de văzut cum dragostea pentru Hristos alungă iubirea de sine. Mai întâi o clatină din loc și apoi încetul cu încetul o trage afară din locul ei. Euul este mai întâi depădat, după aceea răstignit împreună cu Hristos, așa fel încât omul găsește plăcere să lupte împotriva lui însuși și se bucură când, prin suferințe și pagube, ajunge să supună firea pământească. Numai când omul ajunge să înțeleagă că prin credința în Hristos firea lui pământească trebuie să moară și apoi să fie îngropată împreună cu Hristos, numai atunci ajunge la nădejdea și bucuria adevărată, numai atunci pacea și lumina îl inundă în toate cutele sufletului său, numai când eu este pe cruce, adică atunci când faci voia lui Dumnezeu oricât de mult te-ar durea lucrul acesta, numai atunci se poate arăta viața lui Hristos în cel credincios, că ce-a fi creștin înseamnă a avea viața lui Hristos. Și și vechi, Sfântii Părinți și și de mai târziu, toți au fost uniți în acest adevăr că Hristos este viața celui ce crede. Avem, spre exemplu, pe Sfântul Ioan Gură de Aur care spune Inima lui Hristos era inima lui Pavel, era ales pe dea Duhului Sfânt, era cartea Harului Său. Iar ferocitul Ieronim spune, fiule, aduți aminte că ținta de săvârșirii noastre este în cuvintele lui Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Un mistic spune că un om scufundat în esența sa este ca veșnicia care nu-i schimbată de nimic din cei de afară. Hristos, ca și soarele de pe cer, nu rămâne influențat de nimic din cei de pe pământ. Cel care îl are pe Hristos ca viață așa, este statornic, atât de statornic și atât de neinfluențabil ca soarele față de pământ. Iubiți ascultători, am ajuns la încheierea programului g 017 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu atât pentru episodul care l-am avut în deschiderea programului, cât și pentru versetul acesta, amândouă ne fac să înțelegem că adevărata fericire pe care am pierdut-o în Eden ascultând de pornirea noastră stă în darea la moarte a tuturor pornirilor noastre, indiferent cât de cuminți ar fi, cât de bune, cât de nevinovate ni s-ar părea. Tot ce vine din noi să dăm la moarte și bun și rău, abia atunci ne putem umple de viața lui Hristos și putem să trăim Edenul încă de acum de pe pământ și apoi pentru toată veșnicia împreună cu Domnul Hristos. Doamne, fiați partea aceasta, partea fiecărui ascultător pentru slava Ta. Amin. Am găsit o ce mângăiere o speranță în multele încercări am găsit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 Nimic, dar sună în harul tău